Забавки. Це вперше за нашої пам'яті приїжджало до Львова високе начальство. Мало сказати високе, найвище, проїздом із Будапешта зупинявся Микита Грущов. Якось неочікувано. Ще вчора простий люд ніби нічого не відав. Начальство мовчало. А от на ранок всі вулиці запруджені міліцією, кагібістами, подаємним активом. Пройти до редакції майже неможливо. Кілька разів перевіряють. Запізнайся на роботу через ту катавасію, секретар ленінської молоді Георгій Книш. Колишній фронтовик-гармаш, плідний поет, відомий ще своїм позірним всезнайством. От запитайте його будь-що, хоч, хоч би про урожай пшениці у Бразилії, такого чи такого року. Подумавши трохи, відповість. Чи правдиво, чи ні? Перевіряй собі, якщо ти такий мудрий. І в нього вже своя версія, чому це Микита Сергійович приземлився у Львові. З книжевих слів виходило, що Хрущов добряче частувався в Будапешті, закусував рибою, та й застягла йому кістка в горлі. Службісти подзвонили до Москви, а там порадили львівського спеціаліста, щоб вчасніше. От і витягли йому ту кістку, вдало витягли, тож Хрущов на радощах вирішив перепочити у привітненому для нього місці. Раз переповідав книжцею історії, вдруге, втретє, новим уже слухачам, а Юрій Малярським тим часом заходить в іншу кімнату, дзвонить Можна вашого книжка до телефону? Це спецслужба, дають Георгію слухавку, приглушений голос вимагає, «Мусите негайно з'явитися в кабінет під таким то номером. Прихопіть і Юрія Малярського, він уже іншим почути від вас переповідає. Та про Макиту Сергійовичу, про кого ж іще? Про вигадану вами кістку. Дурні ваші жарти, поети. Та я? Та то мені сказали. Гаразд, розбалямося, Хоча до управління можете не приходити. Ми зараз тут, на Воловій, біля Сільгради. То приходьте туди, замовте і чекайте. Підійдемо. Щось і підозрює книж, і боїться не послухатися. Простує з Малярським до Сільгради а за кілька хвилин ще наш гурт. Стали, й зачепилися, але рибою не закусували. Подібно розіграли і Євгена Котяка. Виступали тоді групою на Золочівщині, графік напружений, то зустрічі з робітниками цукрового заводу, то відразу звідти в село, в школу. А на таких поїздках людина трохи розслаблюється, після зрудового дня не гріх і відпружитися. Але грошей – Ще не виплачували. Звичайно, у таких випадках авансу. Доводиться бути ощадними. А от кортяк саме одержав якийсь гонорар, Чекали від нього, що виставить пару пляшок. Він же жметься. Тишком відколовся від товариства, майнув кудись. Повернувся пізно, веселий аж надто. Зачинає розповідати про якусь ресторанну пригоду. Але толком у нього не виходить, сам себе перебиває сміхом. На ранок Роман дідула виходить з готелю, дзвонить зміненим голосом, просить котяка. Це говорить із міліції. Ми вчора такого натворили в ресторані, що вас не забрали лише тому, що ви з письменницьким квитком розмахували. Але як ви це могли собі дозволити? Та я, – виправдовується Євген, – я побачив, як щур біжить від кухні. Кинувся за ним, хотів спіймати, а офіціантка сама винна, що заступила мені дорогу, впала з підносом. Однак мусів прийти, скласти протокол, хоча голос ще запитує, а Роман Дідула з вами? Він Золочівський, може він вас заведе? Заметушився Куртяк, де Дідула, де Дідула, а Дідула якраз повертається. Добре погоджується, я знаю хлопців, але чи вони погодяться без мого реча? Ти відразу бери пару пляшок, неси сюди, а я сам сходжу, поговорю з ким треба. За якийсь час приходить дідула з якоюсь колегою, а пара пляшок уже чекають, дідула ждалі своєї. Поки розкурковують ті, зараз прийдуть ще два хлопці, то мусиш і для них збігати. Справа серйозна. У тебе виявляється ще не перший випадок, ти не тільки з офіціанткою стикався, а там ще такого натворив. Не пригадую Куртяк, що точно він натворив, вибачається та розливає в чарки. Потім таки зізнався, що все це вигадка. Дуже Куртяк розгнівався, але що ж, пісно. Пішли ми додому з якоїсь оказії. Наради чи засідання вже не пригадую. Я Роман Іванчук і Борис Бубинський. Зайшли на каву, випили ще й покерішку. Хочеться ще, але в Бубинського грошей немає. Іванчук також бідний. А я свої кілька карбонців вирішив приберегти. Коли б ще на паритетних засадах, то так. А без нагоди гонориться. Якраз біля тодішнього туриста. Це по вулиці Івана Франка. Просто мені перед ноги падає великий, як шапка кусень, крижання нівського снігу. Ще якийсь півкроку, і було б поминні. Став я, перехрестився, та й до хлопців. Вибачайте, друзі. Якщо Бог пощадив мене, лишень старих, то, признаюся, є в мене на пляшку, ходів. Певно, Бог таки не любить скупих та каредних. І та шапка з снігу служила мені за довший час. Іншим разом подібне трапилося, але вже не зі мною. Були ми на кінозйомках, нас четверо, осінь, мрячно і вітряно, перемерзлими, та й зголодніли, бо все затяглося. Врешті вибралися на чинахи. Перерахували гроші, на ті часи таки не вистачає. Коли й пляшку брати, а без пляшки перемерзлих немає про що й говорити. То таки взяли її. Нарахували ще й на скромненьку закуску, салати та кілька. Закуску нам принесли, а оці з пляшкою затримуються. А Мирослав скочиляз, не годин терпіти, дзьобнув зі спільної тарелі раз, другий, ми з вітором робочаком гримнули на нього. Закусити ж не буде нічим, він образився. Як вам шкода, то я наперед кидаю свого карбованця рукою до кишені, а там витяглася десятка замість карбованця. Ото ми вже і тоді поторжествували після марудних кінозйомок до нашої мізерії цілий скарб. Горілка тоді в кнайпах була майже без націнки, так що на пару пляшок нам. Принесли, чи гарячі чинахи виставили до замовлених спершу салатів та кількі чи ковбаски волової. Певно, і в даному разі вища сила була на нашому боці. Коли виникала пропозиція сходити на каву, то й траплялося зранку. Овсій Круковець переважно відмовлявся, на каву спершу треба заробити. Це наче перефразовував давній єврейський постулат про необхідність щоденного зиску певного прибутку, а він дописував чи дорегаговував статтю чи рецензію, часом файлетон. І все після трудів праведних позирав на годинника. О, вже й до обіду недалеко. То в кого була пропозиція на каву чи ще щось там? У Круковець спочатку 50-х кільканадцять років попрацював у відділі культури газети «Вільна Україна» трансформуючи, керуючи і спрямовуючи силою селадної партії на культурному фронті. Якось зважився, що на той же час жодна видана книга, жодна театральна прем'єра не обходилася без рецензування. Можете уявити вагу того. І не дай Боже, щоб рецензія виявилася негативною. У спілці письменників були протести, що немає українця керувати нашою духовністю. Тих приструнули, як так треба, він член партії, фронтовик, українським націоналізмом від нього і не тхне. Через його руки проходили писані Володимиром Біляєвим, наче у співпраці з битим-перебитим гучної слави професором Михайлом Рудницьким, антиукраїнської кон контраверції, псевдодайжеств, піржими прапорами. Правилася стаття-відповідь Юрія Шкромеляка, той, але не інший, і Сибіро повернувся... Показано перевихований. Тут формулювалася лінія оцінки першого варіанту роману Ірини Вільде «Сестрі Річинські» та багато чого. Як на мене, ну не зложивав він тим, в оцінках був поміркований. З часом вирішив я. Їх, отих письменників, оцінюю і справлю. Я їх редагую. То хіба сам не можу творити? І справді, написав багато». Для бібліотечок перця і крокодила, для кримінальної також. Під'їжджав на запрошення рідних та єврейської громади після інсульту відванівні колясті, віз із собою цілу валізу рукописів, то обіцяють підлікувати, він довершить написане і видасть. Здається, йому сприяли, але з умовою видаватися уже не українською мовою. Проваджали ми з Дмитром Молякевичем старшого редактора телестудії Івана Курганського. Колишав усе, їхав кудись на Волгу до чужої жінки. Але то їхня справа, у них усе домовлено. Просто з ресторану в нинішньому гранд-отелі на вокзал, ось і поїзд. З нами ще дві діїві з телестудії, помічник і асистент режисера. І от коли вже перепрощалися, коли потяг уже рушав, одна із них, також заміжня, вскакує до вагона. Назавтра дізналися. провожала вона Івана до Красне. А там висіли повернулися до Львова. Але повернемося до ресторану. Ми за столиком на другому поверсі маленький зал. Там було тоді бельгійське дзеркало на всю стіну. Аж от за сусідній столик сідає якась міжнародна делегація. Поміж них кореянка просто неймовірної вроди. Тут як один добре захмелений молодий просить до танцю. Йому відмовили. Дочекався він другого танцю, знову підскакує, також відмова. Дмитро Молякевич занервував. Що це? Дів'яни показують себе невихованими, а той голяка до бармена. Дайте мені шампанського, я поставлю красуні на стіл. Бармен? Відмовляє, тобі вже досить, тоді гуляка хапає порожню пляшку і на бармена. Та промахнувся, розбив дзеркало, тільки скалки посипалися. Тут уже Дмитро не витримує, стрибком до того баламута, згріб його скрутив, хоча той позірно здоровший. А тут кельнери, охоронці забрали не в даху. Посиділи ми ще кілька там, докінчили провідну чарку, а потім ще за щасливе життя з чужою дружиною, Бо в Івана досі не велося. Виходило, аж знизу в холі палим міліціонерів тримають того гуляку. Чекають на патрульну машину. Тоді побачив Молякевича, рветься з міліцейських рук. «Пустіть мене, я йому таке зроблю, що він у мене однак живим не залишиться». Міліціонерів тримає. Той знову рветься. Йому не жити. Тоді Молякевич став перед міліціонерами, просить також. «Та відпустіть же». Махнули міліціонери рукою, відпустили. Кинувся той на Дмитра, а він знову його зріб знову під себе. Зустрілися ми з Дмитром Герасимчуком. Завертаємо на каву і чомусь одночасно згадали про Наталку Дзюбенко. Вона щойно видала першу збірку, а тут іще день народження у неї недавно відбувся. Але ми вирішили зайти до неї. Спільних грошей вистачало лише на пляшку коньяку, але каву вона нам заварить. Так що якраз. Наша Наталка рада і привітна, ставить каву, готує якісь там простенькі канапки. Добре нам, привітно, весело. Аж тут і її тодішній чоловік прибігає на обід, наче й не мав прийти, а от прийшов. Тож також до столу. Вже від тієї пляшки нічого й не лишилося. Треба б іще додати, коли ж грошей у нас у більше нічого. Кось також розводить руками, от ні грошей у нього, ні в хаті нічого не збереглося. Бо ж були гості самі, розумієте, щирі душі. Для них нічого не жалкувалося. Ми ото про таке говоримо, допиваємо каву, а їхня маленька донечка, ще геть маленька, бавиться собі неподалік. Та й ходити добре не навчилася. Дебеляє по кімнаті. Раптом, ну щось неймовірне, ця малявка якось відкрила дверцята до шафи. Там щось попорсалася і вже вибирається звідти, тягнучи Обіруч пляшку з якимось напоєм. Що то було? Тут же всі зацікавилися, лише й господар, похмурний. Метро до тієї дівчинки перебирає з неї рук важкеньку пляшечку, від коркового нюхає. Так це ж спирт, хлопці. Незручно господарів і пояснює, не тільки нам, скільки обурений Наталці. Так мені недавно родич приніс, я й забув про нього. Ну, звичайно, зараз розведемо. Наступний тост був, як ви догадуєтеся, за здоров'ям мудрої донечки, щоб росла щасливою та очила батька шануватися і то при добрій пам'яті. Це з таких причеркових переказів про Богдана Стельмаха «Боги міста». Пушкінський вечір у нинішньому палаці імені Гната Хоткевича. В резиденції Високій начальства на чолі із секретарем обкому з пропаганди «Наскільки поетів». Поки доповідь підсовується до мене Стельмах. «Як порадиш, Микола?» «Маю про цього Пушкіна трохи зарізкий вірш. Думав, що вечір обійдеться без високих посадовців. А тепер не знаю, читати чи ні. Вирішуй сам. Я нічого порадити не можу. Зважуй, що ніхто тебе захистити не зможе». Він таки прочитав. «Безхвальні облески залу і невимовне роздратування Яремчука. Після цього звичне ні друкуватися, ні працевлаштуватися». І то на довший час. Вибралися Богдан із дружиною до тещі. Там пересидіти якраз літо, чому би не влаштувати собі відпустки. Але чомусь посварилися з тещою також. Живуть далі, тільки про обід самі собі мають готувати. напружені пружені стосунках не минає. Закупили торбу яєць, і яєчня за яєчнею живуть собі. Якимось ранком зирк, скінчилися ті капусні яйця, Добре, вирішують, в день з'їздимо до Львова, закупимо нову торбу. А зараз взяли кілька із курячого гнізда, повернуть вже за кілька годин. Так і зробило, і все було б гаразд, тільки ж теж, чи звично, вибралися до стодоли зібрати свіжі яйця. Дивиться і не геть розгублена, на кожному яйці трикутні штампики. Щоб то мало значити, з якого часу кури... Зачали собі маркувати свою продукцію, побігла аж до сусідки показує. Аж тепер той богданий вірш було надруковано і схвально оцінено. Не дивно, що про нього не говорили, як до ратошного посадовця, а поетичний дар за всіх часів залишається при ньому. Наше ж, маю на увазі війську громаду, ставлення до Пушкіна можна оцінювати з ліквідації вулиці його імені. Але, гадаю, той колишній Богданій вірш у цьому ніякої вини за собою не відчуває. Слуза склов моєї книжкової шафи відніється посвідка, яка засвідчує, що її пред'явник є козаком Гетьманського чи полку. Підписана вона штабним писарем Олексою Щерицею, а видана козакові Миколі Петренку, тобто мені. Як не годиться такою почестю, навіть знаючи, що все це суто символічно для нашого нинішнього гонору. А стати власником цієї довідки мені й допоміг цей же полковний писар Олекса Щериця, козак із діда-прадіда, уродженець села Боровиця, одного із давніших поселень козацько шевченківського краю, привільного села на правому березі Дніпра перезначною мірою затопленою та перенесеного на вищі пагорби після утворення Кременчуцького моря. Кремезний, опертий, надніпряниць затято тримається своєї козаччини, пропагуючи історію нещасливої для долі Боровицької битви 1637 року, коли було страчено козацьку верхівку на чолі з гетьманом Павлюком. А ще більше гордиться причетністю свого, Неплямого дядька отамана Мамайя Щериці до Організації Повстанської Республіки в Холодноярівських урочищах. Ще в ті тяжкі важкі часи нагінок на все національне оперто повторював. Не той сильний, хто б'є, а той, хто витримає. І витримав насамперед він сам, завдяки наполегливій праці, своєрідній гарбузовій дієті, поєднаній із рибним розговінням. Коли б я й не завітав до нього, мене завжди чекало почастування гарбузовою кашею. Гарбузи трималися до весни, під усіма ліжками, під столом, де лише можна було притулити, Тож за стіл сідали урочисто гості насамперед, господар і чотири його такі ж самі непоступливі сини. Друзями в нього були провідні львівські та київські поети минувших десятиріч, І Дмитра Павличка та Івана Драча – до Вороселя, Колодія та Дмитра Молякевича. Вийшло так, що від Павличка дружбу із Олексієм Щерицею у Львові мав порівняти я. І не шкодую, саме Щериця звів мене із видатним львівським редактором Євгеном Лазаренком. Обидва геологи працювали над однією темою. Оперто хоча й не надто успішно просвіщав він мене у справі золотих запасів України, інших неприхованих покладів. А в його боровиці гостювали не лише згадані вищі поети, а й знаний оперний бас-баритон Олег Вітек, художник Володимир Патик та ще й багато хто, бо треба було допомогти переселити на пагорб хату, а вона ну ніяк не хотіла будуватися. Мав якусь стіху зробити комусь добру капость, іноді й прикреньку. Так, проводжаючи на львівський потяг, неодмінно затягував ще... На останню чарку, і тоді тримав доти, доки я чи хтось інший не зачинав нервуватися. До відходу потягу лишилося хвилини, а потім уже на пероні біг до машиніста. Затримайтеся на хвилинку, ми вже тут, ми вже сідаємо. Працює самозречно в природознавчих українських журналах, готує разом з іншими, звичайно, семінари чи наради. Споміж літератора він свій чоловік, вже насамперед тому, що саме його виділив Павло Тичина з поміж учасників наради початківців десь наприкінці 50-х років. Тоді вибралися невеликим гуртом на зустріч із шанованим класиком. Він знайомиться із кожним окремо: Василь Колодій, Дмитро Павличко, Юрій Кругуляк. Наступний Олекса Щериця представляється обличчя Павла Григоровича. Розпогодилося усміхом, читав ваші вірші, дуже-дуже мені сподобалися. У сконфуженого геолога не вистачило сміливості зізнатися, що до того він не написав жодного вірша, пробував уже пізніше, наче щоб виправдати видані чиною аванси. Але що поробиш, нічого з того не вийшло. А в козацькому коші він свій, він один із найактивніших.